változik a zenei arculat. Ma 2022. szeptember, mondjuk az, hogy 28-a van. Tételezzük. Szerda van. A pontos idő 4 múlt egy perccel. Gondoltam ezt a kokocsambót kiváljuk, ez végül is annyira passzol a műsorhoz hozzám egyáltalán. Úgy tűnik, mint a szép idő kerekedne. Én ebből tegnap sokat nem láttam hozzá, vagy telep egyébként nem is volt szép idő, ahol én lapkom, ott szinte egész nap köd volt, de nem volt nagy jelentősége, mert azt követően, hogy itt a fiúkkal áll voltam, elvittem a két táskámat, amely a nyári utazások során megsérült szerelni Tettem ezt, azt, és aztán egész nap otthon voltam, vasaltam, mostam, takarítottam, és készültem a nem tudom mire, például a mai műsorra. 061-253-8812 az elérhetőségem. Sétálhatnék, de megint olyan keveset aludtam, elképzelésem sincs arról, hogy ez miért van így. Egyedül a barátnőmmel tudok aludni, ha nem vele vagyok, akkor tíz estéből, hát nagyjából egyszer alszom, a többi az ilyen akadozó, most talán négy órát aludtam több menetben, pedig időbe lefeküdtem, még a spanyol-portugál meccset is ott hagytam, vagy a portugál-spanyolt nem kötött le. Egyszerűen van ez a közlekedében, nem a vezérhangja, de én ezt a vezérhangját én ezt úgy utálom, hogy az valami elmondhatatlan, úgyhogy én nem beszélek vezérhangjákról. Jánoska elküldte a Krisztának a bakáccsal készült beszélgetést, Kriszta berakta az alráitba, az alráit elküldte nekem. Jaj, jaj. Most éppen helyzet van, úgyhogy zenét. 1, 2, 5, 3, 8, 8, 12, folytatom, el fog jutni a végére, semmi gond, minden a kísérleti műsor. 061-253-88-12 Az a hang, ami most volt, az például pontosan arra emlékeztet, mint amikor bekapcsolom a gőzülős vasalómat. De annak kicserzettsége, hogy itt most egy gőzülős vasaló lenne. Szóval is tett el tegnap, amikor megkaptam a... az még délelőtt volt a bakácsféle anyagot, 22 oldal volt, Ját annak kicsi valószínűség, hogy 22 oldalt valaki valakilehoz, meg 22 oldal, tehát ebben a formában nem is volt érdekes, vagy nem volt annyira érdekes. Nem tudtam abba hagyni a munkát, amíg 5 oldal nem lett belőle. Mint hogyha az ember kapna egy e, márvány tömböt, és megfaragna a szobrot, ami annyiban nem stimmel, hogy nem ugyanaz, de majdnem, mintha az ember belelátná mindazt, ami abban a márványtörmben lehetőségként van. A történetnek az a hibája, hogy hát egyébként maga az interjú már ott van, csak le kell fosztani róla mindazt, ami lefosztandó. Nem változtam a tekintetben, olyan vagyok, mint egy gyerek. Egyébként többé-kevésbé ez hozott engem ide-vissza. Nem, mint a foglalkozásomhoz, vagy amit csináltam a helyszínt tekintve nem. Bár a nyolcadik kerületben viszonylag sokat dolgoztam, hiszen a Magyar Rádió is a nyolcadik kerületben volt, és a Mostanyokat is a nyolcadik kerületben van. Um, tehát képtelen voltam arra, hogy amit csináltam, azt nem mutassam meg valakinek. Nem tudom önök ezzel, hogy vannak. Nekem muszáj. Akkor lesz a dolog befejezett és a honpolát, felolvastam neki, türelmesen végighallgatta, tetszett neki, de. E, és ugye a de az ilyenkor az embernek a kedvét mindig lelohasztja, mondván, hogy egy remek művet alkotott, hogy létezik, hogy a másik ezt nem ugyanígy látja, de a dolog abszolút érthető volt. Ugyanis e, halvány lila nincs, hogy időben melyikünk ismerkedett meg hamarabb a bakáccsal mind a ketten ismerjük. Én az egyik oldalát, a másik oldalát, a másik oldalát, a harmadik oldalát a személyes ismerettségből adódóan, vagy a személyes ismeretségem belüli további ismeretségekből adódóan. Mindegyikünk bír olyan információval, amely azt a portrét, amit én rajzoltam, vagy amit a Bakás hagyott rajzolni, bár, bármit hagyott, tehát amit én rajzoltam, abban azt mondja, hogy de ez nem pontosan így van, vagy az nincs így, vagy az jobban kellett volna hangsúlyozni, ami nem azt jelenti, hogy ami elkészült, az hazudik, az hazug, az áll, az nem valódi, az mesterkélt, hanem az, hogy valaki egy-egy mondat mögé olyan tartalmat lát, ami az ő személyes ismerettségéből fakad, és igazságtalannak találja azt, hogy csak így ebben a formában kerül napvilágra, holott ehhez lábjegyzetet lehetne fűzni sokkal nagyobb terjedelemben. Ez egyébként nem csak a bakács interjú problématikája, ez minden interjú problematikája, hát ha még az ember ismerőssel, közel ismerőssel készít műsort, mert, vagy, vagy beszélget, mert... Mert hát ez közben óhatatlanul ott van. Ebben nem feltétlenül az van, hogy az ember valamit el akar tagadni, vagy valamit kevésbé akar hangsúlyozni. Bármit hangsúlyoz, valami kimarad. Ha abstrakt festményt festettem volna, vagy egy abstrakt szobor készült volna a bakácsról, talán az lett le volna a legszerencsésebb, de az nem biztos, hogy érthető lett volna, meg hát azt nagy valószínűséggel egy kiállító teremben kellett volna megnézniük, nem pedig egy tévéműsorban majd megnézniük, podcastban meghallgatniuk, esetleg leírva elolvasniuk. Hogy mennyi idő 25 oldalból 5 oldalt csinálni? Hát nekem ez tegnap durván 5 vagy 6 óra volt. Közelebb a 6-hoz de felállás nélkül. És ez a hat óra úgy tent el, mint egy szempillantás. És a végén az volt bennem, hogy akkor ezt most meg kell mutatni valakinek. Annak idén az édesanyámnak akartam megmutatni most a Krisztának. És minden reggel, amikor leülök ide, akkor önöknek akarom bemutatni azt, amit a világból látok, és szeretnék láttatva láttatni, és halva hallatni. Hogy pont emiatt nem alszom mert nem tudom, de van egy olyan izgalom bennem. A mindig azt kérdezte, hogy mit gondolok, hogy a környezetem, vagy azok, akik egyébként ezt a foglalkozást űzik, azok vajon hogy élnek. Hát én bennük ezt nem látom, hozzátéve, hogy ugye most nagy szerencsém, hogy két sráccal vagyok itt reggelente, mert aztán előfordul, hogy csak madarakat látok az ablakomon keresztül. Az íget a világ elmást, nem Emberekkel se nagyon beszélgetek. 23, 06 253, 88, 12. Küldtem 5 SMS-t, mind 5 a munkámmal volt kapcsolatos. 061 253 88 12. Egy ember már reagált is. Ma délután felvétel készül kele Jánossal és Máté Gáborral. Témánk egyebek között az lesz, hanem kizárólag, amiben rövidesen belekezdök. 061-253-88-12 Az előbb különböző zajok hallatszódhattak be, a munkazaja volt. Talán egy mai felvételen, délután, majd érzékeltetni fogom tudni azt, amikor majd megnézik, hogy mennyire nem hétköznapi az, ahogy ez a műsor előállt. Fölállni a 168-ul a székéből, nem volt nehéz, könnyűnek sem mondanám, valahol a kettő között volt. Szorított a cipő, nem volt méltóságos, méltatlan volt. Ha semmi se követte volna, akkor is fel kellett volna állni. Már korábban. Nem csak innen, máshonnan is. Jól tettem, ahogy felálltam az ATV-től, legutóbb épp néztem valami fórumot, valamelyik fórumot a Szlazsánszkival, és tényleg úri luxusnak gondolom, hogy az ATV megengedhet magának egy ilyen fórumvezetést. Ráadásul a híradó által közel van a skandalomhoz. Ha kérdeznek, részletesebben is lehet róla beszélgetni, csak most én mesélek, és abban mindent nem bontok ki, hogy a Bakács interjúban sincs minden szál elkötve. 061 253 12. Önálló YouTube csatornát nyitni az bizonyos szempontból jogi, bizonyos szempontból technológiai, pénzügyi kérdés kell hozzá személyiségegység. Mondanám azt, hogy nem egyszerű független, hogy amikor szeptember 12-én az első műsoradásban mentok, úgy tűnt, hogyha ez játszik önnyegységgel történt volna. Holott nem. Az anyagiak előteremtése hozzá nem pont úgy megy, mint ahogy egyébként, ha egy cég az ember feje fölé és a többiek feje fölé tetőt biztosít, a technológia megteremtése és üzemeltetése nem egyszerű feladat. Létrehozni egy olyan stúdiót, mint amiből most a Kejfej Jancsi szól, és talán más műsorok is majd. Welcome, bár ezt inkább a stúdió tulajdonosának kéne mondania. Nincs bennem semmi fértékenység a tekintetben, hogyha nem más műsor is szól, hogy is lehetne. Szóval ez egy nagy meló. Nagy meló az, amit én végzek, és nagy meló az, amit a kurtás és a lakatos galambos végeznek, ami az önök számára láthatatlan, hiszen önök csak azt érzékelik, hogy valami nem stimmel, aztán kiderül, stimmel, csak önök nem találtak rá. Holott most ezek a fiúk alapvetően csak dicséretet érdemelnek, akkor is, hogyha vannak hétköznapi gondok, amely hétköznapi gondok azért viszonylag hosszan el fognak bennünket kísérni itt a képhely Jancsi van. és sem meglepő, ebben nincs minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ami a pénzügyeket illeti, abban több műsort felajánlottam szponzorálásra. A bakásféle műsor, az például ezek közé tartozik, örökbe lehet fogadni, E-mailt kell küldeni, gmail.com, és euh, akkor előtt és utána elhangzik valakinek a neve, vagy egy cégneve, vagy semmi se hangzik el, hogyha nem akarja az illető, csak egyszerűen honorálni akarja azt a munkát, amit töltött ebben az interjúban. A ma délután készülő interjúk is ilyenek lehetnének, de azokat még egyelőre nem ajánlom föl, hiszen azok nem készültek el, de a Kele János Máté Gáborra való beszélgetés érdekesnek ígérkezik, és talán a második lesz abban a sorban, ahol megemlékeznek a Kéfe Jancsiról, hiszen az első megemlékezésen már túl vagyunk. A népszaba írt a műsorról, mert olyan exkluzív tartalom volt a Bata Andrással való beszélgetésben, amit szükségesnek láttak megjeleníteni, és amire önök egyébként reflexió szintjén ki sem tértek. Így aztán most én sem mondom, hogy mi az, amire hivatkozással a névszava megemlítette a kejfejancsit. Alapvetően jó dolgok történnek. Az, hogy keveset alszom, az az izgatottságom, és hogy izgatott vagyok, az jó az azt jelenti, hogy érdekel, ami, amit csinálok. Legfeljebb, ha az ember nagyon keveset alszik, akkor az meglászik a munkáján. Tehát ez egy ilyen farkába harapott kígyó tud lenni, de egyelőre még nem tartunk itt. Közben a világban zajlanak az események. Hétfőn lement a Tálas Péterrel való beszélgetés az ukrán-orosz háborúról. Ternában kérdeztem önöket az orosz-ukrán háborúról. És hát nem azt Hallottam vissza, amit szerettem volna. Nem arról van szó, hogy azt szerettem volna, hogy kiderüljön, hogy ők, önök nagyobb mértékben orro, ö, rokonszerűsnek az oroszokkal, mint az ukránokkal, vagy fordítva. Én egyszerűen azt szerettem volna, hogyha őszintén kertelés nélkül nem különböző emberek véleménye mögé bújva alkottak volna véleményt erről a háborúról, de ilyen se volt. Nagyon fura. Nem ért meglepetésként, de csalódott voltam. Ha majd lesz messzire jött ember, október második felében, november elején, inkább az utóbbi, akkor ezt ennyivel nem fogják megúszni. 061-253-88-12 Szeptember 20-án, Kedden átadták a Junior Prima díjakat Színház Film és Táncművészet kategóriában. Öt fiatal művésznek ítélte oda a szakmai zsűri idén a Junior Prima díjat. Színház Film és Táncművészet kategóriájában Szabó Levente, a magyar bankholdinghoz tartozó takarébank elnök vezérigazgatója elmondta, hogy 2017 óta a mecénásai a díjnak fontos számukra, hogy évről évre átadhatják. A díjat idén Barta Ágnes, a Nemzeti Színház Benedek, Dániel, a Kaposvári Csiki Gergely Színház, Hartai Petra, a Budaörsi Latino, Latinovis Színház, Koltai Nagy a Kecskeméti Katona József, Nemzeti Színház tagja, és a jelenleg szabadúszó Vilmányi Benet érdemelte ki a zsűri döntés értelmében. Csak kíváncsi vagyok. Tudják, hogy mire lesz szó? Tudják azt a történetet, amely ehhez a diátadóhoz csatlakozott, nem feltétlenül abban az értelemben, ahogy az ember erről a diátadóról egyébként értesülni szeretett volna. 061-253-8815-12, tehát 061 253 12 15 után is lehetséges, hogy van valaki, de az nem én leszek. Figyelek, ha van mire. Tamányi Bennet nem vette át, mert nem mondhatta el a véleményét. Mit tud még? Hát, hogy nem beszélhetne arról, amit szeretne, ezért nem politizálhat. Egy független díj, ezért, ezért nem beszélhet azt, amit akar, úgyhogy ő ezért nem vette át. Nagyjából ez az, amit tud róla? Igen. Honnan van az információ? Hát nézegetem különböző 24.hu és másik portálokon. Az önbéleménye szerint mennyit tud erről a történetről egy tízes skálán? 6-os, ennyit. De ezt 7-esre értékeli? Igen alkalmas arra, hogy megítélje a történetet? Hát önmagában az, hogy az volt a terve, hogy nem, nem tudjuk, mi volt a terve, vagy milyen politikai témáról akart beszélni. Ő egy civil kurázsinak tartotta volna, hogy azt mond, amit akarsz, Tehát, ha nem beszélhet, amit akar, akkor nem nem, nem beszélhet. Ennyi tudok. És ha én azt mondom, hogy azért ennél többet lehet tudni, akkor, és hát ez majd rövidesen kiderül, akkor majd menet közben fog átalakulni a véleménye? Engem csak azért érdekel a történet, mint minden egyes esetben, hogy az embereknek a tájékozottsága vagy tájékozatlansága, miközben véleményük van a történetről, e határozott véleményük, vagy relatíva határozott véleményük, vajon mennyire befolyásolja a hétköznapi létezésünket, eh, poszler tanárul az idézve, hogy a, nem árt, hogyha a diákságot befolyásolja a téma ismerete. Hozzátéve, hogyha ön azt mondja, hogy minden egyes témából nem lehet százszázalékosan felkészülni, vagy felkészültnek lenni, akkor ebben nem fogok önnel vitatkozni. Ő annyit mondott, hogy a civil kurázsihosszal... Az... Ezt már mondtam hogy azt mondjon, amit a... De én azt kérdeztem, hogy létezhet-e olyan, hogy a mai műsor, vagy egy későbbi műsorban olyan is lesz, ami önt a véleményét tekintve árnyalni fogja azt, amit gondol, amit most ennél árnyalatlanabbul fejezett ki? Valószínű. Azzal egyetértek, hogy valaki ragaszkodik ahhoz, hogy, hogy véleményt mondjon, és ebbe akadályozzák. akkor, akkor... Mondjuk ezt a díjat nem veszi át, de hogyha mélységében megismerem, akkor elképzelhető, hogy... Hogyha egyébként valaki ezt elmondja a diátodon, akkor mi különbözteti meg ezt a szöveget attól, hogy nem figyelembe véve a kérést, egyébként elmondja azt, amit egyébként nem mondott el? Hát inkább szerintem akkor kellett volna visszamondani, mikor közölték vele, hogy... Hogy addig... De én nem ezt kérdeztem, én azt kérdeztem, hogyha valaki ennyit el tud mondani, akkor vajon ezzel az erővel miért nem azt mondja el, amit egyébként nem akartak, hogy elmondjon. Nem tudom, hogy mit. Hát ott ezt kellene megtudnia. Nem ugyanarról beszélünk. Mint a tenger, az is lehetne ennek a mostani történetnek a mottója. A Magyar Távirati Irodát idéztem eddig, illetőleg a Magyar Távirati Iroda híradását részletekben, de a lényeget tekintve pontosan. Vilmányi Bennet a színpadra lépve, lépve köszönetet mondott az elismerését, azonban az ünnepségen a díjat nem vette át. Pont. Az MTI tudósítója ennyit mond, és többet nem. A takarékban felkérésére színházak, szakmai és érdekképviseleti szervezetek 49 jelöltet állítottak. Közülük választotta ki a hattagú zsűri Balogh Gabriella a Prima Primissima alapítvány kuratórimának tagja, Kl Csaba rendező, a MIPA vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos, Máté Gábor színész rendező, a Katonai Özsef színház igazgatója, Oberfrank Pál színész rendező, a Veszprémi Petőfi színház igazgatója, Orlai Tibor színházi producer, és Rudolf Péter színész a VIX színház igazgatója. A Magyar Fejlesztési Bank zenekategóriájában az MVM Magyar Villamosművek népművészet kategóriában a Dockler Holding, sajtókategóriában a Kavos, színházfilm és táncművészet kategóriájában pedig a takarékbank támogatja társ alapítóként és mecénásként a Junior Prima díjat. Nem mondtam pontosan, a Junior Prima díjat tudomány kategóriában a Magyar Fejlesztési Bank, és itt tovább, és így tovább, de a mondat eleje az lemaradt csak hogy értelmes legyen, a junior primadíjat tudomány kategóriában a Magyar Fejlesztési Bank, zene kategóriában a magyar villamosművek, népművészet kategóriában a Dockler Holding, sajtókategóriában a kavosz színházfilm és táncművészet, nem, a, várjon, sajtókategóriában a kavasz, színház, film és táncművészet kategóriában pedig a takarékbank támogatja. Most már jó volt a hangsúly, elnézést a tévesztésekért. Így tehát kedde te, múlt hétem. Így az MT. Részleteket a Telex tudott meg. Hogy miért pont a Telexnek nyilatkozott Vilmányi bennet, nem tudom, én tegnap megkerestem. János, hogyha tudsz, akkor segíthetsz, hogy megtaláljam Vilmányi bennetet, hogyha te ebben tudsz segíteni. Igen. Telefonszám. A, beleértve, hogy meg lesz a telefonszámod, egyetlen nem biztos, hogy nyilatkozni akar. A Telex megkereste a színészt, aki elmondta, eredetileg nem tervezte visszautasítani a díjat, de annyira feldühítette, hogy az átadó előtt külön kérték, hogy ne politizáljon a beszédében, hogy mégis így tett. Mint mondta, előzetesen két fix mondattal számolt, ez a két mondat pedig nem volt mentes a politikától, szerinte ugyanis nehezen lenne politikamentesen fogalmazni, bármilyen művészetről legyen is szó. Miután ő volt az első, akit szólítottak, a kérdés és az átadó között eltelt tíz percben, nem is volt ideje lehiggadni, így végül egy nagyon dühös hangvételi beszédet mondott. Ebben többek között arról beszélt, hogy a politika és a kultúra összetartozik, és bejelentette, lemond a dél annak, hogy egyébként nagyon kevés pénzért dolgozik. Vilmánia a teleksnek úgy fogalmazott, nyilván lehetett volna sokkal méltóságteljesebben is csinálni, magát a gesztust viszont nem bánta meg, és mint mondta, az fogja utólag átvenni. Mindez a színház online-ról szól, de a Telexé az érdem, ha érdem. Ugye a mondat, Vilmányi benet megköszönt az elismerést, de személyes nézeteire hivatkozva nem vette át a díjat. Szeptember 22-én Kele János, aki akárcsak Máté Gábor délután lesznek vendégeim, ez az ismétlésnél, vagy napközben, ha nézik, vagy holnap nézik ezt a műsort, akkor már nem lesz mérvadó. Ma 28-a van szerda, és a pontos idő az Két óra, 48 perc. Kere János, aki a Momentum elnökségi tagja Facebook oldalán a következőket írta. A nerben semmi nincs ingyen. Kitüntetés, díjpláne. Majd később ezek részletek. Ez alól nem kivétel, ha tehetséges vagy. Mindig kérnek valami cserébe. Vilmányi Benetül azt kérték, hogy hallgasson. Benet? Képes volt megőrizni a méltóságát, a művészi emberi szabadságát. Több olyan bátor emberre lenne szüksége az országnak, mint Benet. És alatta a Teleksre való hivatkozás. Buzóki András, CE oktató, hajdan volt, oktatási miniszter, annyit írt hozzá kommentárként, vagy kommentkért. Respekt. 26 án Szeptember 26-án. Ugye a történet az szeptember 20-án kezdődik, szép, lassan folydogál. Szeptember 26-án korábbi Junior Prima díjazottak üzentek Vilmányi Bennetnek, amelyet, mármint a szöveget, az teljes terjedelmében felolvasom. Közös közlemény a Junior Prima díj birtokosai közül 25. Megfogalmazásában. A díjat banki szponzorációval ítéli oda egy szakmai zsűrió 30 év alatti tehetségeknek, a korábbi díjazottak és rangos művészek ajánlásainak figyelembevételével. A kuratórium kérésére minden évben rövid indoklás keretében felterjeszthetjük azokat a pályatársainkat, akik érdemesnek találunk az elismerésre, így próbálva támogatni fiatalabb kollégáinkat hogy a szélesköri megbecsültség mellett nem kevés pénzben is részesüljenek, hogy mennyi az összeg, fogalmam sincs. és már én tettem hozzá elnézést. A felterjesztett neveket a zsűri minden alkalommal megvitatja, és hosszas mérlegelés után születik döntés a jelöltekről. A zsűri tagjai tekintve semmi esetesen feltételezhetünk egyöntetű elfogultságot. A junior primadi elnyerésének nem feltétel a politikai hovatartozás, az elbírálás mondja pedig egyértelműen törekszik arra, hogy demokratikus legyen. Az ünnepség előtt a szervezők részéről megfogalmazott kérés, miszerint a nyertesek köszöntőbeszédeiben lehetőleg tartsák tiszteletben a díj függetlenségét, pusztán azért hangzott el, hogy a díj megőrizhesse szakmai hitelességét és méltósága sértetlen maradjon. Ebben a közegben kardot rántani indokolatlan és felesleges. Az üzenet félrement, a kollégánk pedig cselekedett, ahogy jónak látta. Úgy gondoljuk, ezzel a döntésével nem a jelen valódi cenzúrainak vagy a rendszernek intett be, hanem azoknak a színészeknek, akik leadták rá a voksukat, azoknak a zűri tagoknak, akik lobbiztak érte, és azoknak a fiatal alkotóknak, akik szintén megkaphatták volna ezt a díjat és boldogan átvették volna. Nagyon sajnáljuk, ami történt, és bízunk benne, hogy ez az eset nem veszélyezteti a díj presztízsét. Végezetül szeretnénk hangsúlyozni, hogy mi is elkötelezett hívei vagyunk a véleményi szólásszabadságnak. Tiszteljük a bátor és egyenes kiállást, de nem érezzük hűsiesnek, ha valaki ellenséget kiállt egy olyan helyen, ahol barátok veszik körül. Az aláírok az névsora Ötvös András, Gubik Petra, tenkirék, a páloshanna Vecsei Hámiklós Miklós, Gyöngyösi Zoltán, Barta Ágnes, Bartai Ágnes Koltai Nagy Balázs, Benedek Dániel, Ruider Vivien, Szabó Sebestyi László, Lábodi Ádám, Petrik Andrea, Trokán Anna, Trokán Nóra, Ort Pétel, Pallag Márton, Zoltán Áron, Patkos Márton, Székez Szilveszter, Mentes Júlia, Eke Angéla, Jordán Adél, Pálmai Anna és Tasnádi Bence. Mindezt a Színház Online oldaláról olvasom a hivatkozások megemlítésével. És utána elkezdődik egy olyan háború, ami egyébként semmiben nem különbözik attól, mint amit egyébként eddig felolvastam, annak összes szépségével és szörnyűségével. Azt hívta Vasvári Csaba, Édes jó Istenem, ismét részletek, ebben a szakmában sem lehet hagyni, hogy valaki valamit érezzen, gondoljon és az szerint cselekedjen, amit a hely időkörülmény hármas egységében ép jónak lát. Nem titeket sértett meg kollégák, ki ellen véditek magatokat? Szász jurit, akit nem áll módonban ismerni, a következőket írja. Vasvári Csabát ismerem az ECHO Televíziónak volt emlékezetem szerint a vezérigazgatója, akkor, amikor én ott voltam, a kezdet kezdetén. Százsődét a következőket írja. Gábor György, György filozófus jogosan kérdezte meg, hogy ebben az elkussoltatási akcióban, elkussoltatási akcióban mégis mit mondott, tett vagy nem tett Máté Gábor, illetve Rudolf Péter, mint a tagja. Majd később írja, Magyarország alaptérvénye rögzíti, az alaptörvény deklarálja, hogy mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Majd később. Nekem már csak egy kérdésem maradt ezen alkalomkor. Mit mondott, tett vagy nem tett a Zsűriben helyett foglaló Máté Gábor és Rudolf Péter? Ezt többször is megemlíti hogy hölgy. Férjét és ne essék, legkevésbé az ugyancsak Zsűrit, a Kálcsabár és Oberfang pára gondolok. Hogy ezt a megkülönböztetés miért teszi, ezt tőle kéne megkérdezni, de ennek kicsi a valószínűség, hogy bekövetkezik. Ja. Kilukod. pedig arra szükségem volna. Jó, de akkor nem, ha kilukadt tőle, akkor nem. Somogyi Zsolt, aki szintén nem álmódomban ismerni, azt írja Vasvári Csavának. Most már ellenzéki hozzászólásaid teljesen hiteltelenek számomra. A Vörösmartis Színház tönkretétele, ott igazgató után, neked azért nagyon jól jött a Teátrami Társaság ölelő karja, ami elég sokáig élveztél, amit elég sokáig élveztél, mármint az ölelő karját. Nem tudom, hogy miért és mikor jött el a megtérésed, idézőjelben, de sajnos sem a tékozló fiú, sem a saulus Paulus story nem a kedvencem. Így immár ellenzékiként is hitelelen vagy számomra, szerintem mélyen kussolnod kellene mint Vasvári Csabának. Később azt írja ugyanez a személy, Somogyi Zsolt, ne felejtsük el, hogy Széles Gábor veje voltál. Az, hogy Vasvári Csaba Széles Gábor veje, az számunkra ott az EHO televízióban evidencia volt, mert vagy elmondták, vagy könnyen kiderült, már nem emlékszem, Széles Gábor lányának volt a férje, talán a lányjal is találkoztam azon, az, azon a bulin, amikor az ECHO televízió megalakult. De amikor később beszélgetünk, vagy majd hallják a Máté Gábor és Kele Jánossal való beszélgetést, gondoljanak bele, hogy hogy jutunk el Vilmányi benettől odáig, hogyha valaki véleményt formál a történetről, akkor meghatározó tényező-e, de az illető szerint igen, neve Somogyi Zsolt, hogy az egyik hozzászóló, nevezetesen Vasvári Csaba a Vörösmarty Színház igazgatója volt, ezt még csak értem, illetőleg Széles Gábor veje volt. Az hogy a Vörösmarty Színház igazgatója volt el vagy főrendezője, azt most meg fogom nézni, mert ilyenben nem illik tévedni. Ez a volt. Bodor Johann azt írja, Vasvári Csabának, hasonló helyzetben egészen biztos, hogy a többi kollégára, akik tehetségesek is elismertek, baromira vigyáztam volna. Ezt a vihart ő maga állíthatná le, mondjuk egy józai nyilatkozattal elég szép példát mutathatna. Megszólal Csáki Judit kritikus, büszke vagyok, hogy Hartai Petron nem írta alá, értem a katonásokat, de Vilmányi Gesztusa nem Máté Gábor ellenszólt. És Hámori Gabi sem írta alá. Na akkor megint lehet nézegetni, hogy ki írta alá, és ki nem írta alá, és ennek alapján barátkozni vagy soha többé szóba sem állni vele. Somogyi Zsolt. Jordán Adél, Pálmos, Hanna, Pálma, Janna, Ötfös, András, Tenki, Réka, Trokán, Nóra, elég tekintélyes névsor. Csáki Judit. Egy. Bármilyen kiváló színészek ezúttal nem az alakításokkal tűnnek ki. Kettő. Ez a szöveg önmagában is nagyon szar, kardot rántani, ellenséget kiáltani. Mi ez? Három. Amíg Vilmányi nem vett át a díjat, addig ez nem a díról szólt, hanem vilmányi Négy. Most már a díjról szól, hiszen az aláírók állítólag a díjat védelmezik, amit senki sem támadott. Öt. Nem Vilmányi gondolta túl, hanem ők hat. Kinek szól ez a levélke vajon? A díjat adományozó valakinek mutogatása annak, hogy mi nem úgy gondoljuk, ám tessék szíves lenni továbbra és adni a díjat. 7. Tudnék menni tovább, de inkább azoknak tetszik ez a megoldás, akik még mindig vagy már megint úgy gondolják, hogy lehet politika mentesít bármi, vagy hogy tárgyalni kell, meg kiegyezni kell meg ilyenek tévednek erősen. 26-án megszólal Kovács Bálint újságíró, ő a HVG újságírója, a színházi kritikusok cíhe elnöke, társelnök Puskás Panni. Szomorúan és értetlenül állok ezelőtt a nyílt levél előtt. Később nem az a kérdés, hogy kinek van igaz, ami hangzott el, és mi nem, félreértés volt vagy sem, hanem hogy ezeknek a nagyszerű színészeknek, és amennyi személyesen ismerek közül jó embereknek kell kellett a legszélesebb nyilvánosság elé tárniuk. Sáros Dilla éppen napokban nyilatkozta le, hogy még 5 év után is fáj neki, hogy mikor felvállalta, hogy beszél a saját zaklatására, a színész kollégák nem álltak mellé. Vagy később, vagy ott volt a Gotár ügy. majd később, ott voltak a politikai jogból igazgatók. Ezekben az ügyekben nem volt 25 egymással egyetértő színész, aki a nyílt levelet írjon, egyetértésben artikulálja, hogy ami történt, nem helyén való. Most van ebben az ügyben, egy fiatal kollega nyilvánosság előtti lehülyézésében. Aztán megszólal Vecsei H. Miklós is. Egyebek közt a következőket írja. Kedves barátaim! Két korábbi junior prima díjas kollégánk felkérésének elegettéve aláírtam egy nyílt levelet, amelynek tartalmával egyetértek. Ez a díj az egyik utolsó volt, amit politikamentesen kaphattuk meg a szakma nagyjaitól. Ezért is volt káres politikai helyzetbe kevérni, ami véleményem szerint nem Bennett hibája volt. Az, hogy nem volt ideje átgondolni, mit is lehetne tenni egy ilyen helyzetben, és ezzel talán a jelenlevű díjazottakat hozta kellemetlen helyzetben, nem róható föl neki. Ha valaki hát én tudom, milyen hirtelen indulattal cselekedni ha az ember igazságtalanságot érez. Ugyanezért nem vettem át Novák Katalintól a fiatalokért díjat. Pontosabban azt kértem, hogy hadd beszélgessek vele előtte a Friesefe -e ügy kapcsán, azóta sem keresett. A politikai félelmetel szintenációt szinte mindent. Részemről mindkét oldalom. Nem szeretnék vele foglalkozni, és remélem, hogy a mi generációnk változtatni tud majd. Ugyanakkor nem értek egyet benett azon kijelentésével, hogy a művészet és a politika feltétlenül összetartozik. De ez már egy másik párvészett témája, nem akartam megbántani benettet, sem azokat, akiknek reménykedő volt az ő gesztusa, sőt megértem az indulatait és a tehetetlenségét, ugyanakkor az aláíró kollégák és barátok szándékát is értem, miszerint depolitizálva szeretnék tartani ezt a díjat. Csak ennyit szerettem volna mondani, Vecsei háb Miklós. Majd nagyjából ilyen, ilyen hosszan pár kiegészítést fűz a fenti szöveghez. Egy. Tipikus magyar mentalitás, hogy nem vagyok egyik oldalon sem. Szerintem tipikus magyar mentalitás, hogy be akarnak mindenki skatujázni egy oldalra, miközben mindkét oldal erkölcsi színvonala szinte mérhetetlen jelenleg. Kettő. Nem értek egyet benne cselekedetével, ugyanakkor egyet azzal, hogy azt mondta, amit úgy érzett, hogy mondania kell, kiállt magáért, ebben igaza volt az, hogy kellemetlen helyzetbe hozott másokat, emiatt viszont még gondolkodnia kellett volna, de ez nem elvárható egy ilyen egyébként is évek óta felfokozott helyzetben. Három. Az, hogy mit gondolnak rólam, egyáltalán nem érdekel, én tudom, hogy be vagyok akadva a Telex, a 24, a HVG triónál, és csak sajnálom őket, hogy úgy alakult az életük, hogy a magyar politikáról való tudósítás az életük. Engem rendesen megvisel az, ami és ahogy történik, üvöltenék minden nap, például a pedagógusok helyzetét látva, de a politikai pártok közül, ha szöges botta a vernének, se tudnék választani. Az én választásom a színház és a magyar irodalom, igyekszem ezt átláthatóan és tisztességesen tenni a magyar emberekért, magamért és a családomért számunkérhető kérhető vagyok, szívesen beszélek bármiről, nincsenek titkaim, én soha nem fogok elmarasztalni senkit, igyekszem megérteni, hogy kit, mit, és miért tesz, vagy gondol, és ki fogok állni mindig azok mellett, akikkel igazságtalanság történik, de úgy, ahogy azt én látom jónak, és nem úgy, ahogy azt a sajtó vagy ti. Négy. Ne hagyjátok, hogy a Facebook bejegyzések, sajtó, médiapolitika politika elhomályosítsa a kedveteket és a látásotokat. Ti mindannyian értékesemre vagytok hivatottak már pusztán attól, hogy a családotok és a barátaitok vesznek titeket körbe. Ha valóban aggódtok Magyarországért, rengeteg tenni való van, már ma lehet kezdeni tenni a sárdobálás, állandó nerezés, gyurcsányozás, sorosozás helyett senni nem fog tőle változni, szerintem. Tegnap megszólalt Tompa Andrea is, ő a következőket írta a Facebook oldalán nagyjából 10 óra körül, tehát nagyjából 24 órával ezelőtt. Nem elég függetlennek lenni, annak is kell látszani, majd később. Vilmányi Benet nagyon jól, szépen, okosan tette, amit tett, civil kurásznak hívják. Később gesztusával rámutatott a MBD mögött húzódó, láthatatlan, de jelenlévő hatalmi struktúrákra. Sokáig adtam díjat és kaptam jó párat, a színékritikus a díj esetében sem, elődeim, sem utódaim, sem én, hat évig voltam az adományozó szervezet vezetője, sosem mondtunk hasonlót. Volt példa a díj állami támogatója, a főváros ott ült a nézőtéren, a díját adon, a színpadon a díjazott kritizálni kezdte többet, sose adott a főváros pénzt a díjra, és nem bántak. És mi nem bántuk. Egyszer kaptam jelentős állami díjat, átvételekor politizáltam, ki is vágta a közmédia, lett kis botrány belőle Márai díj, Márai díj Mária díj elnézést, nem Mária, hanem Mária díj, ha Mária díj 2015, majd mindjárt megnézem, mert egyéb elírások is vannak ebben a szövegben, de most már felolvasom végig. A díj függetlenségét, nem a díjazottak beszédet tartja tiszteletben, hogy a bilmányi gesztusább kollégái írják tévesen, hanem egy olyan konszenzus, amely a díjat körülveszi. Egy függetlendi mindent ki kell bírja. Majd később a civil kurázsi rettentően hiányzik ma, majd később a civil kurázsi a világ törejéseire morális állapotára mutat rá, ilyen volt Sárosdi Lilla vagy Sodró Eliza emlékezetes megszólalása. Na délután Kele Jánossal és Máté Gáborral, akik ebben az ügyben így úgy érintettek, ki közvetetten. Vagy csak erről, vagy egyebek közt erről fog beszélgetni. Az, hogy másokkal is fogok-e még beszélgetni, arról fogalmam nincs. Hogy önökkel fogok erről beszélgetni, az alapvetően önökön múlik. 061 253, 88 12 viszontosan Márai, és nem... Ja, a Vilmányi Bennet nevét is rosszul írja, valószínűleg felfokozott hangulatban volt Tompa Andrea, egyszer Vilányi benettet ír, illetve Mária díjat ír, holott Márai díjat kapott. Saját maga írja rosszul. 061 Nagyon tanulságos történet. Az az igazság, hogy nagyon tanulságos, de az, hogy én elkezdjem elemezni, az most Isten igazából nem érzek kedvet. Én a, sérte, én a sírálmi politizálásnak egy eklatáns példáját látom, és kedvem szerint azon kívül, hogy önöket kérdezem, de önök hallgatnak, vagy nem érdekli önöket, vagy nagyon bonyolult, fogalma sincs, ezt a történetet elvinném különböző korosztályokhoz. Foglalkozás tekintve nem biztos, hogy változtatnék, mert az már túl bonyolult, Elvinném a free elvinném az sf elvinném középiskolásokhoz, elvinném 30 évesekhez, elvinném 50 évesekhez, és elvinném ahhoz a korosztályhoz, ahol a mai egyetlen telefonáló, mert hogy az ő életkorában nagyjából tisztában vagyok, tehát annak a betelefonálónak a, az élet, tehát a, az évjáratába. Kíváncsi lennék, hogy ezekből a beszélgetésekből lehet-e bármilyen tanulságot levonni, hogy ö, mi a különbség, ha van. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Um, én egy színházba járó ember vagyok, ö, és nagyon kedvelem a fiatal színészeket is. Úgy gondolom, hogy nagyon sok tehetséges fiatal lehet látni mostanában a színpadokon. Egyik szívem csücske, Vilmányi Venet. Azt gondolom, hogy, hogy mindent elolvastam, amit lehetett az ügyjel kapcsolatban. És én nagyon tisztelem, hogy egy 28 éves fiatal ember, aki Hát akit nem doff fel a pénz, mint általában ugye a, a művészendereket, vagy legalábbis a fiatal művészeket, félretéve az egzisztenciális következményeit, ezt a lehetőséget választotta. És ugye már Vilmányi Benetről beszélünk, akkor én a terápia sorozatban figyeltem föl rá, megkerestem, vagy rákerestem, és ezután minden lehetséges darabot megnéztem, amiben ő játszott. Ő a radótiban volt leszerződve, majd egy idő után szabadúszóvá vált, de ami az ő életútját vagy fejlődési idét mutatja, az a Jurányban az ő által írt, és nem akarok butasságot mondani, de talán a... A barátnője és ő általa rendezett monodráma, a, amelynek a címe 1V1. Ennek a címe? 1V1. Én nem, én, én nem vagyok foci drukker, illetve egyáltalán nem is értek hozzá, de miután a Benett focizott. Ez állítólag azt jelenti, hogy egy fog egy embert. Ezt ön egészen biztos, hogy sokkal jobban ismeri. Nem, egyáltalán nem. Ebből a szempontból a között nincs különbség. Aha, jó, ez a címe 1V1. Oké. Okay. Um, és uh, uh, október 4-én is megy a Jurányiba. Én már kétszer megnéztem, 90 perces monodráma, szenzációs. a... Uh, Annyira hatással kerültem, hogy, hogy megnéztem az erről szóló kritikákat, amiben elmondja a, a, a művész úr, hogy ez tulajdonképpen még amikor főiskolás volt, akkor talán a zsótér, de nem vagyok benne biztos, úgyhogy elnyérés, mert most ez egy hirtelen eljött beszélgetés közöttünk, tehát, hogy ő, ő ajánlotta, hogy olvassa el, a, vagy odaadta a, a szárcnak egy ezért gyermekkorát, majd a, amikor, és hogy csináljanak ebből egy, egy előadást, és amikor ez ezzel ez megvolt, akkor azt mondta, hogy tudod, mit inkább, inkább a saját életedet vitt bele. Ezek után én. Kikutattam Szárcot, amit utoljára 20 éves koromban olvastam, mert akkor nagyon, nagyon menőnek éreztem magam, hogy Szárcot olvasok, és elolvastam az egybezért gyermekkorát, és párhuzamot vontam a látottak és a, a Szárt műze alapján, és azt gondolom, hogy amikor talán a 444-en olvastam először, hogy ő nem vette át a díjat, én rögtön megértettem, hiszen neki van egy, egy habitusa, neki van egy múltja. Én nagyon, nagyon tisztelem azokat is, akik átvették. A harzai Petrát ismerem Budalössről. Lehet, hogy más is gondolkodik így, de nem biztos, hogy, hogy mindenki tenni ezt az lépést. Nekem, nekem tényleg még egyszer azt mondani, 28 éves fiatalemberről beszélünk. Nekem ez egy hűstet volt. És Pompa uh, is egyet egyetértek. Az, hogy utána mi történik a, a social media felületen, ami szokott. És, Jö, utána... de minek szól ennek a 25 díjazótnak a levele? Uh, én nagyon megdöbbentem. Ezt is elolvastam. Én a Fidélion olvastam el, illetve uh, igazából a Stuber Andrea a kritikus a natúlját követem, és ott, ott olvastam először, úgyhogy gyorsan, gyorsan rá is kerestem. Um, én, én elkezdtem kutakodni, megnéztem a kuratórium tagjait. Azt tudom, hogy a Prima Primissima díjat kialakította. Um, sem, soha semmi nem mentes a politikától. Um, Nem, igen, nem... de a, amíg Vilmányi Benetről beszélt, addig, addig tündöklően beszélt, de most megakadt. Igen, igen, igen. Um, megakadtam, mint pedagógus, tudja? Mert annyi indulat van benne. Igen, de nem, logikailag akadt meg. Uh -huh. Tehát eddig egy egynemű szöveg volt, nem véletlen, nem szólaltam meg. Az, hogy a 25 díjazott azt mondja, hogy ez egy kardrántás, egy baráti közegben azt ön se érti, de a Vilmányi benet iránt érzett érzelmei tovább viszik azon az úton, amely szerintem jelenleg nincs. Tehát, hogy ott nincs út, hogy valójában az az ellentét, ami a korábbi kitüntetettek és a mostani kitüntetett között van, az könnyen lehetséges, hogy egy olyan ellentét, ami egyébként nincs. Másról beszél, vagy nem beszél a Vilmányi Bennet, másról beszél ez a 25 ember, és nekünk most ezt kéne megértenünk, miközben nélkülük ezt nem lehet megtenni, és 26 ember beszélgetését pedig nem lehet ne leközvetíteni. De mégiscsak meg kell vele próbálkozni. De miről beszél Vilmányi Hisz Igen, én is elolvastam mindent, oda ment, azt mondták neki, hogy ö, politikát ne vigyen bele a, a köszönő beszédébe. Tökéletesen megértem, ö, a, a, azt csinál, amit akar. De csak gondoljon abba bele, volt már ilyen részem, nem diátadáson, egy forrófej palinak e vagyok mondható, nem vagyok színész, és e, semmilyen módon nem szeretném hozzá hasonlítani magam, de azzal az erővel, ahogy ezt megtette, elmondhatta volna azt a szöveget is, amit egyébként nem akart. Ezzel együtt eldönthette volna, hogy a díjat átveszi-e vagy sem, nagy valószínűséggel a díjat akkor is odaadták volna, legfejebb rosszul érezték volna magukat a szervezők, hiszen valaki nem tett eleget a kérésüknek, de arról nem volt szó szótutommal, hogy a szervezők azt mondták volna, hogyha nem tesz eleget a kérésüknek, akkor nem kapja meg a díjat. Ja. Ő, tehát aztán megolda, ő, ez egy igazi forrófejű megnyilvánulás volt annak a teljes logikai Igen. logikátlanságával, most már csak az a kérdés, hogy miközben egy egyszemélyes történetről van szó, vajon miért kavart ilyen vihart, ez két teljesen különböző dolog, és mégiscsak ezek a dolgok reflektálnak egymásra, és fogalmam sincs illetőleg van némi sejtésem arról, hogy ez egyébként szorosan vagy nem szorosan kapcsolódik egymáshoz, és nem vagyok benne biztos, hogy szorosan kapcsolódik egymáshoz. Nem kapcsoló. Ha abba gondol bele, hogy Vasvári Csaba kapcsán a színház online -on egy olyan beszélgetés folyik, hogy Vasvári Csaba, aki a Vörösmartis Színház igazgatója volt, és aki egyébként korábban Széles Gábor veje volt, hogyan mer egyáltalán politikai ügyekben megnyilvánulni, akkor azt lehet látni, hogy itt valójában a politika primátusáról van szó, és amíg színházról van szó, addig a dolog kezelhető, akkor, amiben a, a direkt politika bele le folyik valahogy, akkor a dolog kezelhetetlenné válik, és az is marad. Hát így van, de ehhez, ehhez azért valamennyire benszentesnek kell lenni, vagy, vagy ismerni kell ezeket a neveket, ismerni kell, hogy vasvárdi ismerni kell, hogy Szélesdáv. Mondjuk... Ez egy nagyon fontos dolog. A kérdés az, hogy ezeket a dolgokat egyébként egyfolytában eh, ezen a módon kell -e érzékeltetni, vagy létezik-e az, hogy valaki azt mondja, hogy most ne úgy tekintsenek rá, mint a Vörösmarty Színház volt igazgatójára, és Széles Gábor uh, volt vejére, mert ő most nem ezekben a minőségekben van jelen, és az esetek zömében úgy tűnik, hogy ezt az illető nem engedheti meg magának, miközben egyébként szerintem teljesen normális lenne, hogy valaki Vasvári Csaba alá ne azt írja, hogy Széles Gábor veje, mert talán Ennél többet tett le az asztalra, még akkor is, hogyha az a több, többek által súlyosan kritizálható. Hát ez így van, de ezt az uberfrankról is el lehet mondani. Ezt az Uber uberfrankról is el lehet mondani, de most az Frankkal kapcsolatban nem volt történet. Egész egyszerűen létre egy olyan szituáció, amely szituáció a végén már egyáltalán nem arról szól, mint ahonnan kiindultunk, ugyanakkor egy tömegverekedésnek a látképét adja. Tehát amit ön elmesélt Vilmányi Benetről, az tündökletes volt. Amiről most mi ketten beszélgetünk és egymást hallgatjuk, az az, az szinte értékelhetetlen. Amíg az első egy szöveg és szubjektív élménybeszámoló, addig a másik egy hamis történelmi lecke, egy sérelmi politizálásnak a következménye, ahol mindenkinek meg kéne nézni, hogy mi az egyéni sérelme, már csak az a kérdés, hogy ez az egyéni sérelem hogyan fűződik Vilmányi át nem vételéhez. És itt valójában megáll a fákéás menet. Hát én meg azt gondolom, hogy ez a a lavinát indító hókoyó. Így működik a közösségi média. És itt azután jönnek embereknek egyéni sérelmei. De Tompa André is de ezt teszi. Tehát az önáltal által kielbírt Tompa André nem különb a Deárknévásznának. Nem, nem, mindenkinek vannak sérelmei. De de hogyan ér, érti? Ebből a szempontból Vilvánnyi Benes sérelme úgy működik, mint egy mágnes. Igen. És ez jó? Még, még, még nem, nem, nem, egyáltalán nem jó, de, de szeretnék visszacsatolni arra, amikor, uh, amikor azt mondta, hogy el is mondhatta volna. Igen. Rendben, Eldöntötte, el is mondhatta volna, és akkor az jut eszembe, hogy nem egyszer uh, visszamélykedett arra, amikor a ponton, uh, uh, ne haragudjon most arra, pontosan nem emlékszem, hogy hogy milyen titulusban vett részt, de hát ott azért hihart kavart, és akkor oda ment a, a, a, hogy hívják azt a, a híres kritikust. Mondanám már meg, aki, a, akinek halála után a regénye is... Molnár Gápéter. Igen, M.G.P. Oda ment, MGP tanácsot kérni, hogy most mi legyen. Tehát ma, önnek volt egy lehetőség, és akkor megint azt szeretném mondani, egy 28 éves fiatalemberről beszélünk, aki, aki egyébként is egy indulatvezér el, tehát, hogyha megnézzük ezt az 1. egy um, monodrámát, akkor egy, egy életút, egy fejlődési egy nagyon komoly fejlődési ív rajzolódik ki belőle. Jó, csak most egyszer arról beszélgettünk, hogy ott vagyunk egy folyó torkolatánál. Egy folyó torkolatánál e, e, egyébként a folyó torkolatánál más folyók is folynak bele, különböző tárgyak úsznak benne, és az egészet próbáljuk úgy értelmezni, hogy nem lehet, hogyha az 1V1-nél e, e, ismeretét kell feltételezni, akkor számos ember egyáltalán nem is tud hozzászólni, hiszen ezt nem látta. Maga a történet válik értelmezhetetlenné, és egész egyszerűen benne van a dolognak a lényege hogy egy színészi teljesítmény eh, annak elismerésétől vagy elismerésének visszautasításától hogyan válik el, és hogy a két történet mennyire másról szól. Uh -huh. Ja, értem, igen, igen. Hát ez, ez Jó csak az egyik követhető, a másik követhetetlen. A mi beszélgetésünk is egy belterjes beszélgetés. Ráadásul... De most nem a belterjességről beszéllek, én arról beszélnek, hogy két különböző dolog keveredik benne, és miután keveredett, onnantól kezdve értelmezhetetlen néválik. Uh -huh. Igen, igen, igen. Világos. Próbálom kívülről szemlélni az egészet. De, de is... csak, csak így lehet. Csak így lehet. Tehát egész egyszerűen e, engem a történet alapvetően egy dolog miatt döbbent meg. Nevezetesen az döbbent meg, hogy én azt hittem, hogy ez a korosztály még steril, vagy nem fertőzött azon dolgoktól, amelyel én és a korosztályom már fertőzött, és én azt hittem, hogy ők még innen vannak, sőt, abban reménykedtem, hogy ők soha se lesznek ezáltal fertőzöttek. Tehát miért Miért szerkednek, viselkednének hogy mint. Mert még nincs ilyen élményük, asszonyom, azért. Uh, akkor hogy mondjak? Vagy én? nincs kellő élményük? Uh, ugye már elhangzott, hogy egyébként, egyébként az aláírók felét egészen biztos, hogy, hogy ismerem névről, vagy láttam, láttam már őket színpadon. Lehet, hogy több. Ő díjazottat is, csak hirtelen nem ugrott. És? Éve. És ugye a Hartai Petrát, de azt hiszem pont a Hartai Petra nem írta alá. De, de, de díjazottként ott volt, tehát őt jól, jól ismerem. Ő a Buda Össi Latinovics színházban van, és a Rújder Vivien is a, a, a Buda Össi, Latinovicsban, legalábbis... A ruider, azt tudtam, a katonai jözső színhez. Én, én akkor lehet, hogy vendégművész volt, de az is szerint, hogy a katonában láttam, nem tudom. Mentem, a, ugye, mentem a, a, a, az úton, és megláttam három színészt, akik kijöttek egy próbáról jöttek, két fiatal férfi színész és egy, egy országos női tagja a színtársulatnak. Megdobbant a szívem, de legalább úgy, mint amikor, amikor 40 évvel ezelőtt a vígszínház környékén környéken sétálva megláttam valamelyik óriás színészünket. És, és arra gondoltam, hogy, hogy oda megyek és elmondom nekik, hogy mennyire, mennyire nagyra tartom őket, és már léptem is, amikor azt láttam, hogy valami, valami rettenetesen rozogva autóba. kezdik el betűselni magukat. És, és arra gondoltam, hogy ez olyan... Ahogy, hogy, hogy olyan... Most mondhatnám, hogy méltatlan, és akkor majd megköveznek, hogy miért más is beszáll rozogva 20 éves autóba. De mert hát őt egzisztenciális szeretnék ezzel... Igen, csak azt szeretném önnek mondani, hogy a teljesen tiszta, kristálytiszta története a Vilmányi Benettel kapcsolatban, ahogy megismerte őt, minél hosszabban beszélgetünk, nem zavarosabb lesz, hanem egyre újabb és újabb olyan elemek kerülnek bele, amelyek már egyébként most már örről szólnak, ami egyébként arról szól, hogy az ember e, mennyire szeret színházba járni. Szól egy csomó hétköznapi dologról, de már nem szól arról, amiről elkezdtünk beszélni. Elkezdünk eltérni tőle. Ak Me akkor szeretnék mondani valamit. Kettő millió forint e, e, díjjal jár, a kimmapinissimadi 2 millió forint. Tehet hogy annak érte engedheti meg magának, hogy elengedje. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Bármi lehetséges. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy most már uh, sokkal inkább beszélgetünk egymásról, mint egyébként arról, akikről ez a beszélgetés egyébként szólna. De nagyon szépen köszönöm, hogy közreműködött ehhez. Csak itt eljött az a pont, ahol el kell, hogy váljunk. Cserébe én sem mondok többet. Igen, küldted? Van egy telefonszám. Nem tudom, mikor tudnék vele beszélgetni, halvány elképzelésem sincs. Ilyenkor még alszik, nem? Jó... Ja. Azon gondolkod, hogy most hívjam-e Most nem akarnék vele beszélgetni, tehát így hipp és hopp. Nem véletlenül vált, tehát különítem el most már az egyes beszélgetéseket, valamit, azt, ami a kelyfejancsiban zajlik. Szerintem egyenrangúak ezek a portré jellegű beszélgetések azzal, ami élőműsorban van, akkor is, a teljesen különbözőek. 061, 2,53, 88, 12. 061-253-8812 Nekem nincs mondandom, csak úgy, hogyha valakivel beszélgethetek, így aztán a mai műsor vagy 8 óra 31-ig, vagy 8 óra 40-ig tovább is tarthat, ha van telefonáló. Most 8 óra 28 perc van, tehát az első dátum, ami adódik 8 óra 31 perc 061-238812 először. nullat egy 2023,98 12 másodszor. Sajnálom, múlott. Ma a 2022. szeptember 28-a van illetek volt, már ami a Kejféjancsit illeti,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 Mint a hal, ami rákerül a horogra, aztán vagy leesik, vagy levergődi magát, de rajtam nem múlt a minden minden napkorlát. Tehát, ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, holnap 7 óra 31 perctől, 7 óra 32-től. Wintermantel Zsoltal beszélgetek, 8 óra 4 perctől, György veledek el. veledekkel, és félkirenc után egy perctől pedig kis Ambrus főpolgármester helyettessel. A holnapi műsor is 7 óra 14 perckor kezdődik. Vállalkozó kedvű? Senki? Akkor most felhívom Vilmányi Benettet, de azt önök már nem fogják a műsorban látni.